Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sa till föreståndaren, var inte rätt. Tro bara. Sen lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död! Hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnet hand och sa. Talita koom. Det betyder. Lilla flicka jag säger dig. Stig upp. Och genast. Reste sig flickan och gick omkring. Hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sen sa han åt dem. Att ge flickan något att äta.